Транспорт. Транспорт перевозить людей, тварин і вантажі. Перевезення можуть здійснюватися по землі, воді чи повітрю і навіть у космічному просторі. Людям завжди був потрібний транспорт. Їм треба було пересуватися з місця на місце і перевозити вантажі. Ось чому найдавніші цивілізації виникали на берегах річок. З часом люди приручили коней і почали долати відстані верхи, вони використовували також в'ючних тварин і будували вози, щоб перевозити вантажі. Водні торговельні шляхи З розвитком цивілізації потреба в засобах пересування зростала. У будь-якому торговельному місті, розташованому біля води, будувалася гавань, звідки товари переправлялися в інші міста на кораблях. Водночас величезного значення набули колісні транспортні засоби, але міцних доріг, які могли б витримати навантажені вози, було мало. З цієї причини до XIX століття водний транспорт, кораблі та баржі розвивався швидше, ніж сухопутний, і переважна частина світової торгівлі здійснювалась морем. Парові машини на кінець XVIII століття було винайдено перший паровий двигун, який можна було застосувати на практиці. Це послужило поштовхом спочатку до створення пароплава, а в 20-х роках XIX століття і паровоза. Залізниці дуже швидко прислужилися торгівлі. Водночас зросли перевезення пасажирів і товарів через океани завдяки появі великих і швидких пароплавів. Торговельний бум Усі ці технічні досягнення справили величезний вплив на подальший розвиток торгівлі. На кінець 19 століття основні порти світу перетворилися на величезні підприємства, де працювали тисячі людей, а залізниці густою мережею вкрили територію багатьох країн. Почали будуватися іноземні шляхи з твердим покриттям – це оздачало, що товари тепер можна було перевозити з портів із товарних станцій-залізниць просто до дверей магазинів та житлових будинків. А людям стало простіше діставатися до роботи. Розвитку системи доріг сприяли два винаходи – створення пневматичної шини та двигуна внутрішнього згоряння, що привело до появи сучасних моторизованих засобів пересування. Вік автомобілів Автомобіль швидко став найефективнішим транспортним засобом. Кожний, хто має машину чи мотоцикл, може вирушити практично будь-куди. Спочатку мало хто міг дозволити собі мати власну машину. Однак в 1920-ті роки почалося масове виробництво дешевих автомобілів, а експлуатація великовантажних автомобілів стала значно вигіднішою. Приблизно до 1950 року значна частина вантажних перевезень здійснювалась автомобільним транспортом. Крім того, з'явились комфортабельні літаки, оснащені реактивними двигунами, і авіакомпанії почали переманювати пасажирів, оскільки подорожі на океанських лайнерах стали надто дорогими. Торговельне судноплавство Сьогодні багато пасажирів і вантажів перевозиться на короткі відстані по землі, тоді як перевезення на значній відстані здійснюється переважно морським чи авіатранспортом. Великі вантажі транспортуються здебільшого суднами торговельного флоту, які складаються із спеціально оснащених наливних суден чи танкерів та суховантажів. Крах залізниць Збільшення обсягів автоперевезень призвело до того, що в багатьох країнах значно знизилася роль залізниць. Вона зведена переважно до пасажирських перевезень на приміських лініях. Однак розвиток у великих містах мережі електричних підземних доріг допоміг знизити завантаження вулиць автобусами і трамваями і оздоровити міське середовище. Ілюстрації У дорозі Першим мандрівникам доводилося самим нести свої речі. З часом люди навчили тварин перевозити в'юки чи тягти навантажені волоки. Близько 3500 років до нашої ери шумери почали використовувати колісні вози. Відтоді упродовж століть люди подорожували в екіпажах найрізноманітніших конструкцій, але доріг просто не було. І Лише після винайдення автомобіля в багатьох країнах з'явилась мережа шосейних доріг. 3000 років до нашої ери воли перетягують колоди. 1500 років до нашої ери давня єгипетська колісниця. Близько 1000 року нашої ери навантажений фургон. 1300 рік в'ючні коні. 1760 роки Поштова карета 1880 -і. Кінний омнібус Перші автомобілі Велосипед Пенні Фартінг 1908 -й. Перший серійний автомобіль моделі Ford T 1930 -ті. Автомобіль 1940 -і. Гоночний автомобіль Формули 1 1950 -ті. Мотоцикл 1960-ті – європейський сімейний автомобіль та вантажівка для дальніх перевезень 1970-ті – спортивний автомобіль 1990-ті роки – восьмимісний автомобіль Летючий шотландець у 1928 році курсував маршрутом Лондон-Единбург без зупинок Це був світовий рекорд Японський міжміський поїзд «Булліт» або «Куля» може розвивати швидкість до 210 км на годину. Водночас він рухається плавно і безшумно і щоденно перевозить кілька тисяч пасажирів. Дережаблі з жорстким корпусом, як от німецький «Цеппелін», були для свого часу, це початок 20-го століття, досить зручним транспортним засобом. Довжина їх становила від 120 до 240 метрів, а швидкість досягала 130 км на годину. Сучасні реактивні авіалайнери можуть перевозити зараз близько 500 пасажирів. Для того, щоб облетіти земну кулю, їм знадобиться менше 3 днів. Великі океанські лайнери мають інколи більше шести палуб, оснащених ліфтами танцювальними залами і плавальними басейнами. Велосипед – один з найефективніших засобів пересування на короткій відстані. До того ж, він не забруднює довкілля. Дорожній рух, який різко зріс у таких містах, як Лос-Анджелес, США, загострив проблему захисту навколишнього середовища від шкідливих викидів.